Sura ya Ya Yakubu awava wana wa Yusuf Ziradhi Banda ya zintongo zile zavira Yusuf aja ajidiwa ambabae amoad Hazizo alawa adungana na uana waili wa Eliwahe Manase na Efraimu hondo muone Wakati Yakubu aja ambulo amba umana wa he Yusuf akojomona Ajikaza ata anyongoha akenti ule le juhare. Sa io amambia Youssef, mongumshin di anev noshia luzu harima inti ya kanani na wae anibariki. Anambia nitso wana wengi ile ukede umzade wanechaninyengi. Nitso avasile mbozao intsini ikemili yao daima na wana wantu baba waili waho wale wajwala misri kabla wa mihujo hupara nisiwarenga amba wana wangu efraimu na manase wao wangu sawa na rubeni na simeoni be wana wajwali wao banda ya wao watsoka de waho de harima imikabala ya wananyao wantu muhu de watoparao laofu vula marata Hazizo, wakati waqatina koru dipadan aram mudamshasi efrata, hari ifrata ya kanani, maho rahilu anifia ziani tim dihi hoho bavunima Navale, naval isiiri wa avasani baitilham wakati ule yankubu ya aja amaizi wana wa yusuf Saiyo a 10. Wa deni. Yusuf amjibu, Wa ode wana mwezimu ngu animbao misrivani. Bahe aja arongwa tena. Watengele de karibuna wami ile ni wa veziradi. Yankubu ya akamdu gazihalisi ata uonesi wahe haswafi kakoona tena hauzuri. Yusuf aja atengeledza uana wahe karibu na Ya Yakubu awabaya na huabusu. Wakati ule amwambia Yusuf. Takana twama ambanito huona tena na uyo tiani Mwezi Mungu anijanlia anijalia atatiwaaja uana wa. Basi Yusuf aja avuru uwana wahe wakama gunguni jua bae Banda ya vavo awamidi midi wana wili wahe Ephraimu aka kumini hahe Ajipara pocho haya hayankubu na Manase aka pocho ni hahe ajipara kumini hayankubu Aja awatengele dzatsena karibu na B. Ya yankubu aja avangata imihono ahenti umhono wakumi wa kumi wahe shitsa Juha Ephraimu la ukana waede de umtiti na umono wapotwahe shi twa Johana ase javokana de umana wahand. Ini de inamna amubarikisha Yusuf. Yusuf mungu ikao ikaude wangu Ibrahim na bangu Isaka wakomudunga mwezimu ngude anileya rangu ihudzala yangu atauparaleo imalaika yanikombo na kilambovu na ibariki wanata wantu babawani. Asi babu yao Delidina langu lito dumuo vamoja na lidzina labako kwangu Ibrahim na labangu Isiaka. na wangeze wa wengi 22 jumanti. Yusuf kaze wakati amuona bae akadza umhono wa 10 waheshitwa jua Efraimu aja amsiki umhono hautaha awangi heshitwa jua Manase Arongoa. aha tsakabali bangu usitatiha Unude de umana wahanda enti basi umhono wa waho a ho juhahe be bahe aja ahara Sa iyo amambia. jo fete umana wangu. zinasila zamana se zitorendre hawa umundu bwavu. bavo be Umananyae wavili atoka mtu muhimu kabisa raha na wae na zinasila zahe zitopanga wengi waneshani. Isuku ile aja ziradhi zahe haya marongozi yanya ma Israeli wacholumia de ya Madina yanyu hahubarikisha watorongoa Mwezi Mungu na uke mauri de Ephraim na Manase vavo Yakubu aja amukidza Efraimu mbeli raha na Manase. Banda ya vavo, aja amwambia Yusuf. "Ti hale dunia be mwezi Mungu atokavwa moja na na nawae atomvingani harima inti ya wadzade wanyu. Na iwami yangu, nisihuva fuvudi di zaidi raha na wananyaho, nisihuva hu sishemu na wose aloya ma amori ha upanga na lifumo langu